Logikus lépés lenne a részéről, nevetett. Egyértelmű volt, hogy nem úszhattam meg a cukkolás, csak az volt a kérdés, milyen könnyen erezt el. Ugyanapu, Gi egy, egy igazi úriember. Megmutatok neki néhány jó helyet Budapesten is kész. A kotyogóban lefőt közben, hál' Istennek a kávé. Apu lehúzta a gázról, elővet két csészét. A sajátját karimáig felöntötte teljjel, az anyujéba épp csak egy cseppet töltött.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 A körúton zajlott a szombat délelőtt. Nagymamák és cekkerek igyekeztek a piac felé. Az utcaseprők a szemközti söröző előtti járdát takarították. A korvimózi lépcsőjén szerelmes pár. A sarki lottózó előtt hosszú sor. Két villamos várakozott egymás mellett az ülőjúti megállóban. A sofőrök lehúzták az ablakot és kedélyesen csevegtek, amíg az utasok lefölszálltak. Minden a helyén. Én is.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 Nem lenne kedved utazni, világot látni, repülőre ülni. Úgy kérdezte, hogy kitört belőlem a nevetés, mintha egy pátyolgatni való kis hálathoz beszélne. <gül> Dehogy nem szeretnék, és fogok is meglátod. Már a ültünk, amikor megfogta a kezem. Nem tudtam, hová ugrani a meglepetéstől. Elhallgattam. Soha nem találkoztam még olyan lányal, mint te Bora.